Apolodor, Pinguinul Călător Versiune radiofonică de Mihai Lungeanu După Cartea cu Apolodor de Gelu Naum a, a, a, a. De mult pe gheața unui răcitor, la cine, la târgu moșilor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. El nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el cei mai ușor, Cânta la cor. Era grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor. Cum se numea? Apolodor Apolodor. Și ce făcea? Cânta. La cor Mi mi mi mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Un pinguin cântând în cor? Apolodor era tenor. <sus> Dole, cânta frumos, bine cânta de zor, dar într-o zi Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa. Au, sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor, mi dor de frații mei din Labrador. Oh, De-aș putea un ceas, măcar, să stau cu ei pe un ghețar. Când l-a văzut pisoiul tiți plângând cu hohot și sughiț, i-a spus... Mm, prietene, aș da mustața și codița mea, el. aș da o litră de caimat, oh. aș da orice să te împarcă. pac. nu mai plânge, mai odor, te implor. Nu, ce odor, ce odor, mie, mie dor, mie dor de frații mei din Labrador. Au încercat să-l mai împace ariciul, apolo două, dăruindu-i ace, și ursul, cu un pumn de mure, atunci culese din pădure, și ieporile buzălată. Cu fructe dulci și cu salată. Ești salat, ești salat. Ariciul buză lată? Uh, colegi de lui Apolodor, Maiește cântărezi la cor. Camila Suzy, cea mai tristă, Ofta cu fața în Batistă. Ea îi pusese ca o mamă. Îl învățase prima gamă. Și el, Apolodor? Acolo dor, plângea mi-e dor, mi-e dor de frații mei din labrador. Colegii lui s-au dus atunci la dirijor. Maestrul domnul Sol Pa, în haina lui de catifea, i-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe o canapea oftând. Sărmanul meu tenor, se poate frăpădi de dor. Să plece, deci, a? spre Labrador. <fie> Și a plecat, Apolodoc? Da, a plecat. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor, un avion. Un Bimotor. Dar între timp, înflăcărându-l mețitorul peisaj, sări pe o aripă, cu gândul să dea dovadă de curaj. Și l-a izbit un norz zănatic, oprindu-i zborul acrobatic. Și-a căzut Apolodor din avionul bimotor. Oh! La capul nord, o somorât și gânditor, a într-un fiord și-a dea pe Polodor și se jelea. O, o, mei din Labrador, atâi eu suturor, pe semne că mi-e dat să mor aici, la țărmul mărilor. Ai, și ce frumos cântam la cor, o, frații mei din Labrador, eu... Am să mor, eu am să mor. Iată, în zare un vapor, de Pescadorul meteor. meteor. Cel mai din frunte Pescador, din Baltica, un Labrador. Sirena șera de zor. Hei, cine ești? Oh, un calator! Cum te numești Apolodor. și încotro. Spre Labrador. De ce jeleşti? am să mor uitat și fără ajutor. Noi te vom lua, Apolodor, cu vasul nostru meteor. E mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm, Răsăric, dar tot ajungi în labrador. Ah. Hai, urcă-te pe pescador! <trui> <trui> Și a fost un drum fermecător, În zare niciun nor, Doar scăruși rotind în zbor, și apa înduind ușor, șor, și vântul lin ca un fior, lutea vaporul meteor, luteau ciștoarea. Și îl străjuiau crotitor în altul cer multicolor. Dar la urmă se oprim port vaporul meteor şi debarcă Apolodor la Bering într-o bună zi. Ce -a și apoi ce-a mai făcut Apolodor? Întâi cu luntrea unui eschimos porni spre Labrador, apoi porni pe jos De unde a fost nu prea se știe că s-au păstrat puține fire din cronica acelor zile. Sunt scriși doar munții Tinc-merc-puc. tinc merg, -mer Un râu, o vale și un zat și un nume, Castorul Bursu. Alte fiile subliniate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon nu știu ce localitate, pe malul fluviului Yukon. Ce, ce, ce noutăți? Pe noută? cât se pare, Bursuc i-a spus, i-a spus, i-a spus... -a spus -a... În Labrador ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Palodor a stat și ea foarte Acum, după cât te aud, s-a stabilit Apolo Sud, pe gheața golfului Teron. Bursuc era convingător. Se vizia pe vechi tratate, pe manuscrise, pe citate, pe documente stabilite, Nu avea în orice caz dreptate. De deci l-a crezut, Apolodor. Exact! Și n-a mai mers spre Labrador. Ce a făcut -a, Cu -a -a mare -a O mare casnă de ce scrie printre ștersături. Uh, străbat Canada așa? prin pădure, nu? Da, prin pădure, așa. Popaz la tribul Irochez. Apoi un rând mai înțeleg. Plutin pe lacul Winnipeg. Winnipeg. Da, și iar m-a înschis un ud murdar pătat, îngrozitor. În orice caz, e clar că a pornit spre sud. Dar un taicun îngrozitor, cu forța lui de nedescris, l-a dus pe sus, peste ocean. Le-a dus pe țărmul african, lângă Tunis. E, asta e cum de a ajuns așa departe, nimeni n-ar putea să știe că s-a pierdut în mare parte jurnalul de călătorie. Dar vreau să vă redau în scris priveliștea de la Tunis. De sus, de foarte sus, spre sud, îl, îl, spre est, îl, și spre apus, cât vezi cu ochii, marea, mare, mare și apele strălucitoare, iar mai spre nord, peste câmpii, Vesiluiete de geaming și albe, fremătând la soare, Livezi de portocalt în floare. Stătea pe țăr Apolobor și se gândea: O fi frumos, dar e o căldură tropicală și eu. Sunt moarte de oboseală Și nu mai pot să merg pe jos Și cum gelea să-i păși de milă Veniți pe dânsul O camilă O camilă Cum te numești? A, apă Apă Apolodor Ce tot vorbești? Apolodor e în labrador A. Eu am o soră în București la Circ. În târgul moșilor! Cum? Cămii la susi vă e soră! Ah, a fost cu mine ca o mamă, ea m-a învățat în tâia gamă două, ah, și câteodată chiar mă trata m -m -m ah, cu înghețată. Dar asta a fost de mult odată. Acum pe am să mor după un drum atât de lung. Și niciodată n-am să ajung la. Polul Sud! Oh, Oameni! Oh. Ce mi-e dat să aud? Te doare inima de milă. Oh. Te duce tanti către Sud. Oh. Ah. L-a purtat Camila în spate. Cu salturi moi și legănate, și-au străbătut câmpii și sate, și-au ajuns într-un târziu la marginea unui. și hmm, ah, Aici începe cum e scris pe hartă Sahara, ah. albă și deșar. Și în Sahara, dragul meu. Nu-i apă, oh. și e cald mereu. Eu te-am adus. Îți mulțumesc. Dar sunt camila. Da. Și sunt și mamă, și-mi e milă. Oh. De aceea am să-ți dau un sfat. Întoarce-te cu mine imediat. Eu, tante dragă, sunt decis să merg spre sud. La frații mei n-am încotro. Mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos. Și-a pornit-o curajos spre sunt. peste nisip, pe jos, să spun în câteva cuvinte, cât e nisipul de fierbinte. E, e, e, și cum nu vezi măcar un cort, cum n-ai niciun mijloc de transport, și cum pe întinderea pustie nu-i urmă de copetărie, și nici s-a exista vreodată măcar un chiorș cu limonadă, Adică un cic, o, da, da, da, da. o, o, o, o răcoritoare, o, atâta doar, nesip și soare. Și-a no. ah. rezistat Apolodor, nu suferea? M mergea și se gândea. Ah, ah. Aici mi e dat să moară. Dar cum mergea, dădu un calea lui de oază, cu umbră multă și răcoare. Cu arbori năpădiți de floare, Cu tufe mari de iasomie, Cu apă bună de izvor. Și-a băut Apolodor? Și-a cântat de bucurie Cu glasuri dulce de tenor. Pe creanga unui palmier, Ascunsă bine lângă cer, Îl asculta mai mult cu o frică, O foarte mică mai <laughs> muzică. Și i-a simțit un început de sentiment necunoscut, ceva între alean și dor, o tălbunare, un fior, acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. Ținându-și coada grațios și înclinându se frumos, îi lui. Mai multe portocale și o pungă plină cu... ...migdale. Uh -huh. <laughs> iale, Iale, sunt toate ale tale. Ah. Și cu sială și, și mai multe îl întrebă cum se numește. Sau ce persoană cultă, vorbea cu de șteuri... <coughs> ...românește, nă, românește. Cum te numești? Apolodor, ah, a? Ah? Pola dhor, și sunt un neguin green teror. Atunci ați mai mult zic. șopti roșindu-se ușor. Deși sunt încă foarte mică, nu am decât un singur dor să fiu soție de tenor, oh. deci dacă dragostea există și dacă nu dorești cumva să vezi o mai maimuțică tristă, mm. aș vrea, aș vrea să fiu soția ta. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Eu... Uh... Nu aveam de gând să mă însor, dar fiindcă dragostea există da. și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o mai maimuțică tristă, da. sunt gata pentru cununie. Și doi, ca doi copii minți s-au dus să voie la părinți. Și domnul cimpanzeu, al mintei, o persoană cultă, deși se exprima ca în greu, a spus așa pe burtă. Fetița mea, ascultă un sfat de tată iubitor. Știi că stimez nespus de mult profesiunea de tenor. Am pentru muzică un cult, îmi place și apolodor. Da? Deci aș putea să fiu de acord. Da. Dar dânsul, după cât aud, se duce către polul sub, A, și acolo e un ger complet. de aceea n-am să te mărit. N-ai să reziști. nu e cu putință. Vrei să te am pe conștiință? Iar eu, da. doamnă, gândind ca mamă și femeie, A, așa? nu pot să spun decât atât. A. Îmi pare rău, Hă? dar mă opun. Iar ei, ca doi copii cu minți, au ascultat de scumbilor scumpilor părinți. Și a plecat acolo, II? Și a rămas pe o rămurică de parte, suspinând de dor o foarte mică mai mulțică. Iar el a rătăcit un an pe continentul african. Apoi, un timp, am fost văzut hamal în port la capo verde, cărând stapide și naut Se spune că a stat un pic prin junglăre din Mozambic <răși> <sharp> și, iarăși, nu mai știm nimic. Pe urmă, șase luni și a fost în India fakir. Apoi o lună prin Tibet se spune că a fost poet și, <sharp> <sharp> iarăși, nu mai știm nimic. Și <sharp> <sharp> <sharp> <sharp> când apare ea? E, abia peste vreo două luni, e semnalat de un ziar, pe o insulă în Pacific, acum era milionar. Se mai întâmplă și minuni. Găsise pe un teren viral un geamantan, de piele fină, de piele fină. De piele. și un pachet în geamantan, pecetuit cu parafina și şi... un pachet? Uh, un un, un pachet, Legat cu funde elegante. și în pachet, se E bine, acum, apolodor, că în el vreo 40 de diamante. Acum vorbea la telefon din camera de jucării. A, avea vreo 5 copetării. Stătea pe canapele moi, fuma numai țigări de foi, mânca betel și ananas și nu-i mai ajunge la Și-a fost așa bogat în timp îndelungat? Vreun an sau nu. Dar într-o zi și-a amintit Apolodor de prații lui și-a plâns de dor și-a zis adio ananas. Tigări de foi și jucării. Adio voi, cofetării și diamante. Eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi-e dor. Și a plecat Apolodor. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie. Apoi pe o vreme calmă și Sănin a fost luat de un submarin. Da, dar asta a durat puțin și s-au izbit în drum de o mină. Ai, ce păcat! Și Apolodor? A fost salvat de un delfin. Da, și a fost lăsat în stare de leșin pe țărmul californian. Și iată cum pe negândite navigatorul Pinguin ajunse în Statele Unite. Să știți că nu mi-a fost deloc ușor ca să le fac din auzite sau din caiete risipite jurnalul lui de călător, de-a lungul Statelor Unite. Dar ce-a pățit? ce -a mai făcut? Cu mâna lui Apolodor notează de la început pe o filă rătăcită. Vai, vai, se ține după mine Sky, Delharul din Connecticut. Alaltă că l-am văzut, un cu barbă și mascat și stau sus și încruntat, harul din Connecticut. Iar ca să fie mai temut, urca, perucă, bicoloră și încușca, un om de oră, Delharul Connecticut. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. E totul scris? Și e notat exact așa cum s-a întâmplat? să-ți ce a făcut Haru Din Connecticut, era între tren. Cum și singur Cuc, Apolodor, s-a mai urcat un călător, un individ, ne-necunoscut. Era... el Haru din Connecticut. A, avea un pistol și rombă us un kilogram. Acum, de la zgol... Și te-arunc din tren... Pe geam. No! Și cum a zis, a și băcut. Ah. Tâlharu din Conecticut a fost îngrozitor. Dar n-am murit, Apolodor. Ah. Și s-a ales din căzătură cu un cucui și o zgârietură. Și -o, și o mică rană la, la picior. Și a mers apoi ceas după ceas, oftând la fiecare pas. Ah! Ah! Ah, ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut Harul din Connecticut? Așa, cu vânătăi și gol, nu cred să mai ajung la Pol, nu cred să mai ajung. Ah, Așa m -a. se jeruia de zor, dar cântă cu Apolodor, i-a dus bântul la urechi un de fiare vechi și un zgomostrajnic de vător. Și-a hmm. văzut venind pe drumul un camion. Cum nu m sunt sters, în ori de fum? Și-a în el? Din mers? Așa acolo Apolodor, murdar de fum și de rugină, Sub soarele de ocuritor, pe fiare vechi, într-o mașină. La sus, pe malul de fier, găsi o platușă. Medievală, -o de cavaler, Roit parcă pe măsură. Si da? îmbrăcă Apolodor această falnică armură. O, Dar, după câteva secunde. Uragan! Un uragan, uragan îngrozitor! Îl aruncă din nor în nor ca pe un fulg de păpădie! Ai, ai ce vige Acum, sigur, o să mor, ce vizorie! Și sí apoi, ce m-ai scris în manuscris? Ca a picat plocon de sus, Strânind o zarvă de nespus Pe străzile din Saint-Louis. Tiu care l-a văzut, savantul fergus mac, pigot, a dat de știre peste tot. Cum s-a venit? Cum s-a venit? La care adunați în cor o 40 de curăcasca, cigare în cor. Păi, da, da, A lor, Dar sfătuindu-se deoparte cu creierul automat, savantul a rectificat: Nu s-a venit! Nu s din nou! E un om din Marte! Și <gri> au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască. Ce-ar fi să-l facem senator? <gri> <gri> Să-i vindem un televizor. Să dăm o casă cu chirie. Atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din San Luis. Noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să-i se facă din nylon. Nailon. cu sut în centru. O baracă. În ea, pe un socul de granit, pictat cu stele pe o parte, va sta în lanțuri liniștit acest uh, străin uh, picat uh, din uh, arte. Și fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește că am prevăzut și o mică taxă la intrare. Și s-a făcut, pe păi cum a zis, primarul Pink în Zăruism. Cât a durat? Nu știu precis. Un singur lucru ni s-a spus, că noaptea neagră și posacă, Apolodor, în lansuri pus, dea pe soclu în baracă, Ședea cu minte și supus, ședea în beznă și tăcere. Când ușa a sărit în suflu s-au învălit încă de douăzeci de mascați și bucicași cu leapă zâmbind cu gula pe la ceapă. și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Conecticot repede. Dați Și l-au răpit pe Apolodor, și l-au legat cu funi de bumbac, apoi vărut în fundul unui sac, l-au dus pe ulice tortochiate pe străzi cu nume de ochiate. Și unde s-au oprit? În fața unui vechi clădiri, cu ușa prinsă în zăboare, cu geamurile ferecate, cu sărie automate, iar lângă ușă, pe Burlan scrisese cineva cu Cretă, aici e sediul cu Clus clan. Asociație secretă. Ah. Și s-a trezit Apolodor, ah. că când scos din sac și aruncat în marea sală pentru sfat. Ah. Erau acolo adunat o sumedenie de vascați cu glugi pe bate și urâți ah. care îl priveau pe o S-au sfătuit încet încet mai mult prin semne și prin șoapte iar sfatul a rămas secret și nu avem destule date. Noi, adunați în Saint Louis, ne-am sfătuit și-am decis, pe baza faptului comis, acest străin va fi trimis pe lună, într-o astronavă. Acolo va muri firește, dar asta nu ne mai privește, căci nu va fi ucis de noi. Drept care iscăliți și voi, toți membrii vechi în cu clan. <truzări> În zor, cu gruși pe față și pistoale, s-au îndreptat cu toți agale spre secția zboruri spațiale. Se pe acolo o astronavă goală, un orez din serie Apollo adăpostită într-o hală. În fruntea lor mergea tăcut, tâlharul din conecticut, târât de ei, Apolodor se înjeluia în gând de zor. O, oh, frații mei din Labrador! Acum gata, am să mor. Și-au ajuns la Marea Hală și l-au închis pe Apolodor în astronava spațială și-au dat drumul la motor. Am copiat de prin ziare întreg pasajul următor. Dragi cititori, mi s-a transmis, la ora 5 și 5 precis, Că în orașul Saint Louis, pe strada Aix, la șoarebis, un marțian s-a sinucis. Ui, de furie având și mintea ca bolnavă, El a pornit direct spre luna pe o străvechi astronavă, Pe strădile din St. Louis, emoția-i dele am zis! Savantul Fergus Mac Pigott, sosit el, a declarat. E clar de tot! Ținucigasul e fugat. Un singur lucru e declar! se pune întrebarea dacă acest nebun noi marțianul din varacă. da da da da Vom cerceta, vom cerceta, dar neapărat vom cerceta. Și ce mi mai scris iarele, din sen lui ce scris? <trui> <trui> N-am să repet părerea lor căci ne-a lăsat Apolodoro această scurtă însemnare. Care, care, care? Ca să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate, firește, n-are niciun rost. Destul că le-am trăit pe toate. Să știți, pe luna e frumos. Eu, după serenizare am fost destul de curajos. Aveam și cască, și radar, și aparate de filmat, și un biscuit în buzunar, și un tub de lapte condensat. Dar, cum era un frig cumplit și eu eram fără palton, am stat un pic, am chipzuit și am apăsat pe un... Buti... Și nava a pornit la drum. Se îndreaptă spre pământ acum. Păcat, păcat că marea lui Sprava a fost atunci ignorată, n-a fost măcar televizată. O nedreptate foarte gravă, foarte Dar mai departe, ce-a făcut Apolodor când s-a întors din acest zbor? Să-l urmărim pe călător. pe Mississippi, într-un bac, sau Negru Jim și Negru Jack, au lângă eu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 din Labrador. <requirements> domle la din din dăm noi bă... haine de bun îți dăm din prânzul nostru, cam Am. sărac. Oh, vă mulțumesc, vă mulțumesc! Că -că -că -că -că -că -că -că mano. și îl privesc zâmbind și tac, și ne rugim și ne rugim. Și iar lipsesc mai multe pile din cronica celor zile. Uf. Cât o fi mers apolută? Și ce s-o fi ales din bag? Da. Pe unde-i ce? Pe unde-i cea? Nu știu nimic de soarta lor! Wow. A, nu am decât un... În short, da. o bucățică de călție, un, un, un peticel pe da, da, da, da. care scrie: și... Zăceam în portul New Orleans, zăceam pe un malder de catran, Iar capitanul Cyrus Smith, un bețivan, un adormit. Beteag de șale slut și chior, mi-a zis: te iau ca ajutor. Voi sta de veghet la motor. Nu te uita când sunt de slut. Sunt lup de mare cunoscut. Dar m-a pocit acum un an cu latul unui. iatagan l din Connecticut, de atunci să știi că sunt dușman. și-am plecat din New Orleans. E tare cald și e absurd, dar mergem cel puțin spre <fie> Și rătăcind mai multe zile, în largul mărilor antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor. Iar capitanul Sirius Smith dormea adânc cu somn tehnit, Lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor și lunecau ușor, ușor, pe ape moi, și spre Era frumos. Tare frumos. Venise în zbor, jurnal bătut, din larg cu pustii. Și cum zătea și la admira în sala aceea de aramă, sosip în radio pe vapor o misterioasă uh, telegramă, având cuprinsul următor: Hei!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 din Connecticut. Cumpli mesajul mai primit. Dar capitanul Sirle Smith dormea mereu, dormea ticnit, dormea și scorea cumplit. Și acolo doar. A priceput că pețibanul flut și chiore mincinos și prefăcut și cumpărat de cucusclan. Deci s-a deptat pe capitan și scozi din fire, s-a răstit. Tălhar ce ești? Mai păcălit! Dar, capitanul, nici măcar n-a trezălit. Dormea și s-vorea Ah, Ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător, când singur cut apolodor a găurit cu un topor pereții marului vapor. Minutul tragic și solemn, când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi, domor s-a scufundat. Ca urechii înjunghiat, iar capitanul Siru Smith, în clipa când a răposat, se zice că dormea tehnit, dormea și supraia cumplit. Și iar lipsesc mai multe filă din cronica acelor zile. Se pare că flământ și ud purtat de ape către sud a fost cules cu chiu cu vai de trei pescari din Ugoai. Și nu Ugoai, ce-a mai făcut sărmanul nostru călător? A zăbovit mai multișor. În casa unui profesor cu nume Carlos Alfandor. El însuși a fost cândva tenor, firește doar ca amator, un foarte vechi admirator și traiul era. Încă ilustul profesor îl îngrija ca în odor.. Mm -hmm. mm -hmm. Să știi că eu mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă o fi cumva să mor, să știi că tu vei fi moștenitor. Oh. Dar dragul nostru Apolodor se chinuia îngrozitor Când profesorul Alfandor Vorbindu-i binevoitor Îl programa mereu de zor Pe micul său Calculator mm. oh, Pe azi, iubitul meu tenor Ai un program încântător La op. Te duci la croitor. Mm. La 9 mergem la cofor, oh. la 10 ascultăm un cor, eh. la unu masa, eh. un cotor de varză, uh, copt la cuptor, oh. la două facem noi un cor, <laughs> la trei plimbare cu azor, eh. trei ascultă ascultător, eh. la șase țesem uh, un cofor, la 7 oh. la televizor, oh. la te duci în dormitor și te reșezi cum o să par, Pe azi așa ești programat micul meu calculator. Și așa un fiecare zi. Așa, așa. Mm. Mm. Oh. Mm -mm -mm. Nu suferea Apolodon? Ba, suferea, mm. și cu Geta. Ce bine, ce frumos ar fi o zi, fără calculator. Dar toată domna profesor mai exista și un robot, ah. mm -hmm, care făcea prin casă tot. Ah. Un fel de înger cu motor, <laughs> curat, drăgut și zâmbitor cu care se distra Apolodon. Din când în când acest robot îi aducea câte un compot și îl însoțea la dormitor, urându-i seara... sam o și sam o și Dar într-o zi Apolodon, pe să stătea într-un picior așa posese programat pe bază de calculator, a dat din cap și a oftat. Să știi că nu mai pot. Îmi este până peste cap. Mă simt ca sabia în teacă. Nu văd cum aș putea să scap." Și a răspuns robotul, Placă, placă, placă. Și atunci Apolodor se pare a scris scrisoarea următoare. Mult preastimate profesor. firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător, dar..." Trebuie să plec. Mie dor. Mie dor de frații mei și vă implor. Fiți ca un tată iertător. Ce pot să fac dacă mie dor? A. O. Nu dor. și am plecat abolator pe drumul lui de călător. Oh. oh. Nici lui nu era ușor Ai izbutit Apolodor să mai găsească un vapor Și să pornească mai departe Atât știu. era prin Marte și. Bătea un vânt de vremea rea și în largul mării viscoarea cu fulgi de gheață Reci când a zărit Apolodor Antarctica <trui> și gheața golfului Teror <trui> Aici tot neamul lui Apolodor s-a adunat cu micul mare și l-au primit la debarcare Întâi Apolo bunicul Apolodorin. Cel mai în vârstă pinguin. Apolodor. Da. Și mama Apolodorica. O pinguină Și tatăl Apolodorel. Tatăl. Pinguin Madun și <gătă -nico> Și unchiul Apolodorini. <gătă -nico> și neamurile. Și vecinii. Și-au cântat cu toți în cor, și a fost mare sărbătoare pe coasta golfului teror. <gură> Domina Solfa, Domina Solfa. Și Apolodor, cum s-a simțit când rudele și le-a găsit? Apolodor se prăpădea de dor. Își amintea de foștii lui colegi din cor. De ie de buzelată. de cu o sau de, <lipi> de, de Camila Susi. De ursuri ce l poftea la mure. <lipi> <lipi> atunci tu din pădure, sau de maestrul Domila Solpa? <lipi> cu haina lui de catifea, care -i zâmbea și îl întreba. <lipi> Apolodor, <haric> la solfa, e dori să cum, ți dinoi când domnilor solfa. Eh, pe gheața golfului teror ofta de zor Apolodor, iar tatăl Apolodorel și unchiul Apolodorini și neamurile și vecinii îl mbiau cu zeci de pești. <hie> Ai ah! Da, da, da, da, da, da, da, da, da, ne, ne, ne, ne, ne va, va, va, va. <gri> da, pe toți, da, Iubesc. da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, mulțumesc, da, da, și da, da, da, da, da, da, da, da, a stat de -a Păi, eu nu te țin, no. că e un mare chin. Așa e. De să stai și să jelești aici, Mistui de dor, mai bine pleci la București. Ah. Ah. Și-a plecat Apolodor. La a plecat Apolodor neobositul călător. Pe unde a mai trecut acum? Și cum a străbătut atâta drum? Nu știu precis. Sunt file goale în manuscris. Se pare că aproape un an a navigat peste ocean pe urmele lui Magellan. Oh! Sau, după cum a e un zvon, pornind-o cu un avion, a străbătut Mediterana și s-a prăbușit. Oh! S-a oprit în statul Ghana. Oh! Oricum, n-aș să spun povești, un singur lucru se mai știe, că s-a întors la București. A fost primit ca în povești. Maestrul Domnila Solfa în haina lui de Catipea. Și iepurile buzălată. I-am adus o salată. Și ursul. Și pisoiuți cu ho, ho și sughiți. că la suzi optimistă zâmbea cu nasul în batistă. Și toți cântau, cântau în cor urările prietenești.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 Și atunci voios și zâmbitor stăiat la circ, Apolodor, pe gheața unui răcitor, <grijine> acolo cântă. E tenor! <grijine> La receptor Apolodor, Pinguinul Călător. Versiune radiofonică de Mihai Lungeanu după Cartea cu Apolodor de Gelu Naum. Pinguinul Apolodor a fost interpretat de un actor cu mult umor, Eugen Cristea. Povestitorul întâmplărilor, o voce bine cunoscută tuturor ascultătorilor, Virgil Ogășan. Aflat la vârsta întrebărilor, copilul cel ascultător, Dragoș Lungean. Au fost mereu alături lor în personajele întâmplărilor, prietenii copiilor, Mircea Constantinescu, Crina Mureșan, Mihai Călin, Maria Varsami, Anne-Marie Ziegler, Nicolae Stângaciu, Adina Cristescu, Alexandru Jitea. Au lucrat cu drag și spor pentru înțelesul tuturor Redactor Crenguța Mihaela Manea, Asistența tehnică Viorica Liche, Eugenia Slate, Laura Mureșan, regia muzicală George Marcu, Regia tehnică, inginer Luisa Mateescu și regia artică.